Allah telan, gledam poznati Ashab, Allahov poslanika, ali Salam, kada bi išao pa sreo karavan po spustinju koja dolazi njemu susret, samolio bi i kazao bi, gde stanite da jedan sahat vjerujemo zajedno. To je jedan sahat, ne misli se sahat čitav, neko se misli jedan trenutak, da vjerujemo zajedno. To je se družimo zajedno. Jer vjerovanje zajedno je jače nego vjerovanje puna osoba koje mi imamo. Zato su u nas i džemat, to što znate, i klanjanje u džematu daleko se više vreduje, jer u kad sam poput je to klanjano. Isti je namaz, isto obaleno, isti, isti je kraje, isti je ruplju, isti ali se daleko više vreduje kada je u džemat, zato što Allah moli džemat, Allah, no džemat prosta rahmeta. I nego su muslimani sada, u skupe, vidjeli se Alba a Želšanu daje onaj nekoliko elemena, kako iz onaj stupno vidi. To je skupstar Ahmed i tema je upravo posuda gdje se Ahmed skuplja. Mani možemo doći Ahmeda da bismo je imali, Dakle, je dakle, izaziva rahata malo. Zatim sekine, smirenost. Vidite danas na svijetu ljudi nemaju smirenosti. Zato piju Aporine i rade drugi Aspirine, videli ste. Zašto? upravo zato što su sami odvoje Ljudi u Njorku žive u stotinu pravsova ovog druga. Niko, nikog to ne poznaje. I oni jednostavno sami. 15 miliona ljudi u Njorku, on je sami. nas vidjeli ste, čim ne tri džematije, oni su zajedno jedan drugom. I dolaže na kako jedan drugo i jedan drugi odlaze u džami i oni već imaju džemat, imaju društvo. Tu e to Abba voli i zato spušta, kada se vijednici sebe sakupe da bi učili Allahovu knjigu, da bi tomačili Allahovu vijek, onda spušta i milost, spušta i sakine, smirenost i spušta mjereke koje okruže to sielo ili taj skupin, taj džarmak i koji donosi salavat na vijednike. Šta je salavat na nas, vijednik, od rane mjereka? Salavat na nas jasne to njihova za nas. Sad možete misliti, kako se vi sad upijete, bilo u džami, bilo na drugom mjestu, sa jednim jasnim ciljem, da želite da saznate, spoznate Allah za da govorite njegovoj vjeri, da govorite ono što afirmira, što je dobro, Allah spušta meleketnoj okruže taj džamat i danose salavat na nas, to jest, mole za nas. Jer mi kad jedni zadruge molimo, dite da će Allah odvažiti našu drogu. Ako nam je odjeća haram, hrana haram, koju unosim u sebe, piće, haram, koju unosim u sebe, onda doba se ne prima. Prima tome Premotome, žaba je jedan zadrugo učim, ali na nekim javim je. Premotome, njihove dobe se ulažavaju i vrlo je bitno da oni mole za nas. Dakle, da oni okruže taj štuk koji će biti tako lijep da će oni im šta jednog dana, ona je na naš nizan, kada budemo na sudnje danu vidjeti koliko smo imali roba po strane Meleka. I zato svaki naš kuku džani, svaki naš namaz koji se obali u džematu, svako naše predavanje, svaka naša hudba, svaki naš bajran namaz, svako naše skupljanje, na ovim mjestima u stvari, uvijete, izaziva vlahu bilost, njegovu sekinec, mirnost i zato su najmanje, vidite, muslimani ugroženi u smislu, Ovako depresije, kao što imate danas u svijetu, najmanje muslimanima, hvijednicima, praktičanima, trebaju psiholozi i psijaki. Na západu, čo ima svoga psihologa? Ko nas nema potrebe? Ko imaš an, kakav psihologo? Ponte liječi ti, čim otvoriš ujutru u busa, videli ste, čim otvoriš, dobijaš takvu kustu. Koliko er je ljudi ta prnaš prof. Ahmeti Jozov kaže, ja čitam tamo Kur'an i kaže, tek vidim kao da prvi put u životu vidim taj ajed. A što? Jer nije yani taj problem ranije, nego imao danas taj problem. A učiš ajed i dodiješ odgovor direktno u Kur'an Kerim. E, to je Kur'an, kako dakle, Kur'an koga je Allah poslao da bude naš putovnik, da bude naš kako vi reklo, e, da knjiga koja rješava naše dileme i probleme koje ima. drugi na to neće lako riješiti. Neće riješiti bez para, neće riješiti bez radi projekata, neće riješiti dok ne budeš onaj ušao u ovu partiju, u kran i u njega opciju, vidjeli ste, u njega sektu, neće da te riješiti problema. Allah rješava probleme svojim rogojima svaki dan. Samo unutra otvorite i da ćete naći projne stvari koje ste se jučer pitali, danas pitali, prije pet dana pitali, mi ste znali da odgonetnete, da rješite tu enigju, a onda ti Allah da kliko u Anikerinu. I zato povučite Anikerinu jednom. Kolečno dolazi na vas, ko najmanje ima neuroze, najmanje ima psihoze, najmanje ima ovi raznih, onaj psihičkih problema koji ima čitav, evo, onaj zakad i ljud i sjedljeni, isto kao što vidite. Vidite se vrlo brzo da će svi ljudi tražiti rješenje, neće moći naći osim u islamu, Ja niko ne rješenje, samo islam ljudi rješenje, zato što je islam, kao što znate, da Laha nije od svega. Sva druga učenja, znanja, filozofije, opcije, bilo kakve druge predožbe dolaze od ljudi i one su krnjave. I krnjavi ne mogu krnjavim pomoći. Nebo samo može onaj najmoćniji, sveznaniji, najznaniji, a Allah može pomoći onima koji su neznani. A to smo mi. I oni koji su muhtarvi, to smo mi. Može pomoći onaj koji sve ima. Ne nemojš ti tražiti živreka koji nema. Koji je možda veća fokara nego ti koji je zna nego ti, i ostvariš od njega savjet. Nekada ti bi trebao psijatra ili psihologa posavjetuju, a ne on tebe. Jer on mi je još, i svaki, okoliko je dva kuta dva, jer on ne zna ni za laha koliko psihologa ima uopće jedna je možeš ne za pa onaj najubisniji čovjek čim izađe na vrata ove džasije primijeti. Ona postoja njel tako je, ova Želešanu, postoji ti elementi koji upućuju na njega, što bi rekao poznatorje njemački filozofima na kartu, kada kaže meni su dovoljni dvije stvari za postojanje Bologi. Čijim izađe svoje kuće vidim tran koja rasta, ko njoj daje ranu, koje uzgaja, koje snežije, nikogo ko nije ne demerao na stanu. Ra to mi je dovoljno znak da postoji drugi drugih znake. Zvijezljeno, nego, kada vidiš toliko zvijezda, raznih planeta, kometa i raznih drugih nebeskih tjelesa, da nema nikad ni sudara, nema. Da udari vozu, vozu, vode, vela brod, ili da udari busna na auto pa da razgazi, da izginu ljudi. Vidjeli ste sve u slavku. I onda to mu je dovoljno znak. Onda kako bi vidite koji imamo pašta? Pa ne trebati, ništa druga ne trebati ne ima da pojašnjava da postoje Allah gospoda s nemirak. On treba da nam to pojasniti. Samo izađi u bašnju pa vidi, vidili ste, u istoj bašni, isto, ista je bašnja, ista je zemlja, isto džubrivo u nju bacuješ, ista kiša na nju pada. Kruška radništa od jabuke. Imaš jabuku, kiselu, imaš jabuku u stavku. Imaš njegu, imaš dunju. Ništa nije isto, ljudi moji. A ista zemlja, isto zakopavaš, isto demeraš oko njih, ista kiša i snije i vjetar i snije i snije Ali otko ta razlika u tim podovima koju Allah radi i štobod uzmeš lijeko u njih kruška, Čnjivu, izvoreno ljubi, ima molo paštice, po šestve svočki posadi, znaš kako lijepo jedješ, pa počneš da, da jedneš, ono što s tim svojim lukama posadi. I onda nemože čovjek stvarno se da zahvrljava malo za šaru, šta je vam dao, isto obične zemlje i balam. Samo vidiš tome, baje srve i sitne hevanče mižu u polju, od asle izlazi takva lijepa voća koju ti jedeš i koja unosi u tebe radne odove koji su za tebe značajni, sutra možeš, sad normalno da i da pišeš, i da radiš, i da graviš, i sve ostalo, razumijete? Sad tvoj ne zahvalite, Allah ne zahvalite. To moli samo da uradi, da ne zahvalite, Allah I zato kao ima takvi ljudi, i psijologa, i psijatara, on će ne zna za Allah, on će On treba sebe da liječi. Oni je opstitan on ovim svijetama, pa ne vidi Allahovo popostanje njegovo davanje. Zato je za nas hrlo značajno da mi kao vijednici živimo i proživimo ovaj svijet, da znamo osmo šta smo, odakle dolazimo, put prolazimo. I odmah smo rahatno. Razumijete, braći moji rahatno, jer gledam danas je bez laka. Zašto? Pa pošto ne on viziju, on ne zna odpredo da se, on ne zna kod prolaze, on gdje završava, razumijete? Mi to da znamo da je problem uopće. Da li ginu Nije problem nikakav. Čuj, giniju. Ne giniješ ti, gini on ti je da smislima, ti ne giniješ. Pišta, on uđeš šehi ide še ili ljudi si gazdio, nemaš gdje treći. Kod nas islamo nima treći. Ima šehi, nima gazdio. Šehi ide onaj koji pogne na ovom putu, ima sve džemljete obezvijedni. Nekak Šta kaže poslanika Lisana? Liš shahid inda Allahi simtuhisali. Shahid kod Allah ima šest postala, elemena, kvaliteta, odlika koje nema niko drugim. Nema koje niko od nas. Samo u poslanicima to što imaju oni moji više poslanicu. Ostali niko ne bi šahideri. I kod nas vidjeli ste o agresiji na poslu, oni kaju, poginuli, iznili, Žalite o neku sviziju. Žalite nas koju karu koja je ostao, koja još ima, koja je što rade. Nas mučije, nas fati, mi smo pekvale. Oni nisu še, idu, oni idu, što kaži poslanika Šest kvaliteta oni imaju, šest odlika, što nema niko drugi. Jukfer, fi eugolid afatin, vojarama, i da prva od vidite. Jeste čim padne prva kata kr, kr, kr, krvi na zemlju, njemu Allah sve grijehe koje je prema vaučiđu opusti. Sve. Nijedno grijeha žegine ima. Ojerama bade lumi nađerneti i vidi svoje mjesto u ženetu Zato se mogi šehidi nesunali. Jer vidio gdje treba uoći, hurija, maška, dakle. Razumijete? Mi odmah sara s ja ću s vidi hurija, kako me čete. Razumijete? E, to je prva odmah. No druga opetka u džavu i nadzada kapit. Vidje sačvano kaburskog zaba. I ima kaburskog zaba za njega. Za nas ima azad je, šta? Može biti kazna, može biti spušenje. Azad je kazna za nevijedirni koji dođu u zemlju, a ne budu ranije vjerovanova u Allah'a če I onda će imati svaki dan kazne i pasinje. A mi vijevnici koji nispočaju i nikad bilo spušteni u kabu, mi ćemo ne kaznu imu iskušenje. Pa kad nalepi nešto na tebe zdravstvo, ti se prepadneš do smrti, gotov se isprepadaš. A onda ostane jedan fi lijep, drag, vlak, simpatčan mladić, lijep je vanjštine i uzme onu lavet vale, koja je na letku, ono strašno, baci je tam. A ti ga vidiš, ko koda ga znaš, tako ti je prijatelj. Ovaj. Mladiću, ko si ti? Kaže, ja sam tvoj. Na A onda opet nešto novati, a ponovo naši tog rahmetliju koji dolazi u ličanju, koji bi bio u njenu, spasio opet neki drugi mladić. Mladić u kaže, ja sam tvoj post. Mladić u ja sam tvoje predavanje. Tvoje predavanje. U prijateljima 26. septembra 2013. godine, kad si dolazio i slušao onoga voštnjaka koji dolazio iz Bosne koji je govorio islamu, kada je se volio islamu, pa je došao i slušao, pa izbog toga slušanja, toga predavanja, ja tebe sad zbašavam. Dakle, svaki naš čin koji smo uravni, koji je dobak, plemeni, finjim, afirmativan, on rađa u palu jednog vojnika, jednog tjelohranitelja koji nas čuva. I vjernik mi znate, dobro, pričate o nekim armijamo svijetu koji su jaki, koji imaju komandose, koji imaju strašnu silu, nema niko jačeš vjernika. Zapavljate mi Tu ste doživite po kakvu. Nećete moć na ovom svijetu. Jer ja, drugi su zatrani ovdje, drugi su dole. A kad došli dole vidište onda da će biti najmoćniji, ne onaj denas koji vlada svijetom, dežurni policajat i ovi, vidite, dežurni kateri koji ubijaju ovdje po svijetu. Koji imaju moćni sile. Najbolji i najjačiji će biti najbolji vjernik. Jer njegovo svakvo dobro djelo će biti jedan vojnik. I ti već sada govoriš to ovom svijetu da nakupiš najjaču ubojsku što ikada bila i podeslovala ovdje. Da imaš milijone vojnika koji te štite i čuva. E zato ali se vam kade naša Ida koji u žaru mi je nadabil kaber. On čak nema niskušenja nikakve u kaberu, u kaberu. U jedinu mi na treći je on neće osjestiti uopće onaj nejtežiji koji se desne. A to je kada se, Allah usmrti pa nas proživi. Tada će biti najtežiji moment, tada djete bježi od majke, majka od djeteta. Majka baca svoje djete od odgovornosti kada vlahom zalašaju, treba odlovaljati. Svi bi išli jedno drugim, pa lisa vam kaže, svi će odlođi kada i bosi. A zvrti kaže, jade soloma, pa kakše nekoliko vola da muško i žensko bit svima matere. Ama kaže iša, niko nijukov nije će gledati, takav će biti. Kada će strah biti, kao što kaže Allah za lešavu, kuravi kerim, vaj umfehu fissuri fefezija, men fissana lati, men fissana lati, men fissana ardi. Kaže kada se puhne u tu trubu, u taj rog, u taj sur, kako se narastom kare, sur, kada u nas kaju suri Israfil, kada zapuše, eto je kada ona Israfil, Melek zapuše u tu trubu i to će biti, Prvi put kad zapuše, svi uniraju smak svijeta, a onda iza toga drugi put, svi se dižu. I svi goli i Kaže, iša pa da ćemo goli i bose. Niko, nikom neće gledat. Jer Allah kaže, kada se zapuše u tu suru, kaže, sve na zemlji i na nebesima će biti na smrt, na smrt preplašeno. He, kada se uplašiš ti, nikom ne gledaš više. Samo gledaš kako sebe se uklaste. Illa men shaham mu'al. Pa Allah osim ula toga, Allah spasi te muke, te gobe i tog belaya, koji še tada ves. A še mu fesli tuma, še bestu radu shahidi. Pana <laughs> kojima Allah, ono še, ono je čovčio osjetiti, taj strah. Kada mi budem ostali, umirali o straha, kako odgovorite Allah o šahamu? Vokud mu eteb hudahirin. I Allah zakončuje vahaj. Kaže, i svi će mu onda doći da aherin, ponizim. E, vidite li danas, ovi obica, katila, čelata, ovi parlamentaraca, političana, ovi prijesednika, kraljeva. Vidim šta radi onaj Sisi i njegovi blisi šta radi po Egitu. Pogledajte onoga Bašara Lasada šta radi u Sili. Pogledajte tamo šta radi. Pogledajte hranja onoga onda radi kako hoći. On troši parak, što hoći. Pa nije Allah dao nas u njegovom, dao svim vidim na svijetu, prije svega umjetu Muhammina a.s. Pa onda je godina, stima, pravo, i svim budima makar bilim s nima, gdima pravo, to je jedova zemlja, to je Allah dao svima da troši, a ne samo kraljevi, liceze, i kraljice Junaraja, hvala jezera, samo na tu porocu razumijete. Pa godam i lahko je sveto troštio, a sudnjev dan, kudnu ne tebu dahi onda će, kad drugi je sudnjev dan, kada ne letu, Jel tako istrafir pune u tu trubu kada svi pred smrt budu prepašeni i svi će doći oborenih glava. Do gdje su ovdje ovi velikani, gdje su predsjednici, gdje su ministrija, vaspita, gdje su, su jednu? Iz koje dolaze partije, iz koje opcije, iz koje naroda su jednu? Vi će oboriti Svi partiji, I zato se ude kaže u onaj ja, minanfezjel ekveri i šehir naš taj lijetvi koji je u ime Allaha živio i radio i stradao, on će biti, vidite, da se ude dan ko paša ono, slagodna, raha, odrugitama, u miru, od, jel' tako, u strahu. Četvrto kažu ali isalam. Vajuda u Allah vesili tađuga kari, Allah će, ostaviti, to jest, će mu staviti, tj. bit mu staviti na njegovu glavu tađuga kari. Šta je tađuga kari? To je kruna, čast i dostojanstva, kruna čast i dostojanstva. Oj, oj, poslanika veselom kaže, kada čeji ne ide kruđene, svi će ljudi u njega da pogledaju gore, to, gore, gore, da dihnu, toliko ćemo biti uzdiknuti. Jedne prilike kada ja je Adreti Omer prosio ovaj Hadis i govorio kako je pogledao kako će ljudi svi želiti u šahida, paome, turbalama, kakak, toliko on potvrgoval, dakle, toliko će on biti odnosno na druge ljude, razumijete? U ovaj ljudova resi i taj druga mu se kruna časti i dostojanstva, el ja putetu nimha haidu mine dunja oma fija. A samo jedan taj dragi kamen, puni svi dragi kamenja, i ja oni smaraju da na toj njegovoj glavi, to jest na, na to, na to, na to ja, tako, na toj kroni, samo jedan taj jako, evi, jak u te to hajiru mine dunia A samo jedan taj dragi kamen imaj, koliko hoćete na toj njegovoj kroni, bit će lebi i svega što na njemu. Od i svega što je jedan kamenčić, Dragi, kamen, smarad, od će biti vrijedniji i od Amerike, i od Rusije, i od Bokana i od svih djeda, i nana, i svega ne bi E, vidiš, oni se prse ovo, ko nešto imaju, naj banke imaju, monetarne fondove. Hvala, jedan će shahidat, hvala. I zato nemoj se shirat, ono je, kod na sumo su s oni kukaju, ostao nekole duže, kaže, Ženi ili djece, ako možete vratiti, vratite jer on, njemu, Allah prašta sve grije, ali neće ono što je duža sa drugom čeru. Vi vratite ako možete, ujme šehida, ako ne možete riskirati. Ne možete skirati, nemoj da te panika uopšte. Jer će on nasunje nam dobiti taj taj A jedan kamien ima ti hiljade na njim, jedan kamien brini koliko je Dunjalu, sve što na njemu. Pa ko je bilo dužno, to je 5 hiljada eura, a ti mu nisahalo, doješ na svijedi dan, a pa on samo uzbi jedan kamenče, ona je ovako prciti ko... Dijete, ono, kliket naši u nas, ono, bak Samo ti ga prci i I ti dobija filta i više je nego što je Dunjalu. Odjedno, kao već, pa su ove sile zemaljske? Gdje su ove monete? Gdje su eure? Kone što je vidi I ostavim, valim lute, gola na odnosu samo jedan dragi kakrini. Ali to je Islama. Teh u nas to opa A ne ovih... Interenzije koji nas svakim danom vidite, laznuju, petljaju i misle da je oto ne. Glavna stvar. I samo završimo ovi šest. Onaj, kad smo već započeli, mislim o to, mislim, u Orta Lel, kad spomenu. Dakle, peto kakrini poslanika وَا يُزَوَّدُوا إِسْمَ تَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْدَتَنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ I Allah će ga u ženta se 72 hurije, šahide. Mnogi učenjaci kada da će i žena sa ovoga svijeta biti među tim hurijama, da znate dobro. I tamo sa hurijama koje žene budu, nema ljubomore. Ovdje ljubomore, znaš, ti kad spomeniš drugu ženu odno, Čuvaj se o plagije, ja neki letjeći sahan imam da se trefi, razumiješ? Jer ljubomora je i razumijera razumije, koji se zna od ženskog svijeta, ali tada one će normalno da budu, dakle, da vole jedne druge gurije i naše žene i žene za gurijeva i bit će 72 gurije, odnosno žene koji će biti rodinine šehidu. I posebno što kaže postanik Al-Islan, moju šepte ufe seb'ine mine karibihidu. I šehid će zagovarat za 70 planova svoje korece, za oca, za brata, i za sestru, i za ženu, i za djecu, i za unuča, i za dedu, i za nan, i Anjiću. I daj bi se svoje porodce. I zato, vidite, mnogi, kad pomine šahide, vidite kako ovi to shvataju sasvim drugačije. I svi bi to ponizili. Nema plemenitije gizane na punjalu. Nema vrijednije stvari od shahadeta. a zašto? Pa zato što je to ideal. Ovi hoći da nam idealan ukinu. Hoće da nam malo ovog bunjavuka i malo čorbe dinarničke i malo bakši šajnko cunkama, oni kočijica su pobacaju cunice, videli ste gožu oni na velikim trbusima pojedu mjese, glavno, a cunkama kočice. Videli cunke samo da jedinarni na je navale. Tako i nama šeitan, sve preuzijeva nama, samo malo bunjavuka. Pobacamo da mi zajednijim trčima, vidjelite, evo čitav svijet trči, svoje nacionalne, internešnice, tamo nekom drugom, vidjelite kontinentu, oni živaju toliko trčih za tim kočicama. A vidjelite, šta Allah ljudi? I gdje možeš ti dobiti na drugom mjestu nego kod Allah? Evo ovo sam htio da kada, braću Maja kada, e mi nemamo često kud da se susretnemo, često da se susretnemo pa da možemo i drugima toliko boliti. Ono što ja mogu kadati ljudima, da govorim puno o propisima jer ne mogu vremena, zato što se rijekko vidim sa mnogim od njih, nego hoću da kadim ono što je za nas najvažnije. Šta smo mi na svijetu? To je najbitnije na svijetu. Ako znamo šta smo i ko smo, onda znamo gdje smo krenuti, samo gdje idemo. Vaš najbitnije je cilj kad ti znaš. Ako ti je nesmo cilj da duđeš sutra u Sarajevo, da studiraš, ti ideš u Sarajevo, ne ideš ti, gledam tamo za, za Bukovicu, je li tako? Uvidite Sarajevo A hoćeš jedan da radiš jedan, no, no, ideš no, tamo gdje no, ima stalo, ideš pomalo Njemačka, Austrija, Amerika, razumiješ? Zna se tvoj cilj i čovjek, ušto se uputi, ide ka tom cilju. Mi smo došli sa ciljem, da Allah'a spoznamo i da drugi o njemu poznamo. To je naš cilj. Nije naš cilj da mi samo jedemo, pijemo, spavamo, pa to je, svaka životnja radi. Priznaćete da i medo jede, lisica jede, cuko jede. Mačka jede, mačka pije, suvuko se raznožava, krava spava, eto vidite. Ako mi budemo samo jedni, pili, raznožavali se i spavali, pa imali razlike na, među nas i Ajvana, među nas i Međiga, među horzova, i Koka, među nas i Horzova, među nas i Pilavova, imali razlike. Nema, braće moja prava. Vrećina svijete radi isto, što kaže Hupan i Kerim, da u guma i oni su još gori u želotinja. U lajke kada oni su kao želotinje. Ko? Ko imaju, oči njima ne vidi, uši njima ne čuju srca, ali ima, ne osjećaju, on nje srce samo i napol lupa. E, mnogi imaju samo srce pa imaju napol lupa, uvijek sam lupa. Pa nije srce do se nam to lupa. Srce, ali da osjetimo Allahovu veličenu ljepotu, dobrotu. Razumijete, zato je ovo dovoljno? Nije dovoljno, nije samo lupeta. Ko mnogi, samo napol lupa. Srce on samo živi, dok mu ne stanje. S nima živi, znaklo, pestanka, razasnost. Razumijete, jer znao da dolazi, zna kud prolazi i zna gdje. Kasnije ide, jer ide u vječnost. Razumijete, sad kad ti uporediš ovo polegi, dobro, braću i moje onda tek shvatimo Šta nam je činiti na ovom ovaj svijetu? Ali samo da jedemo, da pijemo, da spavamo, da razdražavamo, nismo došli da se bijemo, da se stručimo, da ratu da vodimo? Ne! Mi je da vas poznamo i da drugi otvarno poznamo. Čim ti spoznaš jedan propis, drugom prenosiš. Čim ti nešto zaznaš lijepo, drugom govoriš. Jer tvoje da je danigar dobro, tvoje da je dobro. To je, je šlijet, dobro. ti si svjetlost i dolaziš u svjetljeno. Jer je Allah zaštveno bilo nur. Nur u svema avati On je nur, svjetlo nevesa i zemlje. I on je taj nur nama dostane. I mi taj nur, refat to sijalicu, palimo. Vidjeli ste čim upališ ovo svjetlo? Istane mrak. E kad samo neko odi kamo do ovih pregledačnih ugasni, biće o bitom mraku. Čim svjetlo upališ? I imam mraka. A čim je mraka ti upališ? <hle> Eto ga, odmah leti. Ola, še i taj mrdma, Ona je samo ugasva činut. E tako je u svijetu čitavom. Čim nema istine, nema pravde, evo nastaje mrak, tunel nastaje kao što imamo danas. Pa gledajte ovu nepravdu u svijetu koja se danas dešava. Ne samo muslimanimo, nego ne muslimanimo. Jer svako Allaho je obizija ima pravo da živi i vjeru ima pravo da spoznaš tvoje šta je odakle. Vidite, da, da su svi ljude počeli onaj, kako bi rekao, zbunjivati. Nemaš danas na svijetu osim šake ljudi daji, a pravi, ali ima koji ljude Pokazujem ko treba da krenu i da štova, da pritisnimo, da ono upali. Da da se vrat za vladovi ako imamo najveći je hidrocentrala, nikada bi smo u svijetu više je struje i više je sjelica. Asumijete, neka se svijećom bolje vidjela no, nego kad mi sa ovim reflektorima. Pogledajte da je svijet sad očarabio, gotovo svih koda su one crne cvijike stavili na, na svoje otratu, oči. Ne vidi, sve glede je mudno, sve ide je crno. I zato ja često srećam ljudima i stavno kažu šta ćemo, ljudi, pomagaj pa u Egiptu, pa u Siriji, pa u nas bilo, pa u Čečini, pa u Palestini, pa u ratu. Kažem, ljudi, pa zašto ti mi došli svoj? Ti da kukate, da niste nam. Pa, Sliman, ne je došao sa jednim činjem i ne trešio. Da će biti mir, rat, da će biti pak, da će biti ovo, da će biti ono, da ja ga to puna ne interesuju, bar da svako voli da prođe ljepše. Ali ti znaš zašto si došao. Ja sam mogao do sada hiljadu puta bolje proći u životu da sam se uvlačio onim, ili tako, koji po zemlji znaju da traže i ne ne. Ali nisam. I se puno s nimi. To nikad nisam podlogao, podloga tamo koji neistini izlazi. Razumijete? Ja znam, može biti super dobro nekada. Boga je mogu fasovati straga. On ko je našao je vraćik tako sradio, je li zaakle za glavu, ali on zna zašto to uradio. I moje to uvijek bio, bolje 5 minuta živi kao nisam nego petsto godina kvaja. Razumijete? Jer taj vani na sunnje dano će biti pretvorno u prašima. Ne, nestaći. Samo će biti suđenje. Pa će ona dobica koja je bilo rodu bijanju vratio, da ovak pokale svoju pravdu. Vrat će onda će on biti pretvorno u a ljudi neće. Ljudi će uživati u džemlitu jednog, a jedni će goriti u vatnih. Jedan dio ljudi će biti gorivo za vatnih. Jer zbog toga se izgleda biti insanih. A insanih onaj koji ispozna onova koji ga je stvorio. <laughs> a ne da služi ljudima. Jer nakon kada je onaj jedan da sada, Rebaim došla do onoga prđinskog vladana pa mu kaže Pa dobro, ne ljudi, pa vi asabi, pa vi, siromaši, ne imate ništa, vi imamo tu hiljegodišnju banu, otvoruju tradiciju, civilizaciju, imamo novac, imamo zlata, imamo srepa. Nemojte da ratujete protiv nas, samo vi puste i mi ću da sve dati. A ovaj njemu kaže, sluša, nismo mi došli na ovaj svijet Bogunjaluka. Mi smo došli na ovaj svijet da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanje jednom, jedinom, Allaho došlo. Da to znači došli. Mi smo došli da ljude izvedemo, min dih i dunia, iz duniavške tiskopije, ila saak ila akhira. Da ih uvedemo i dovedemo u prostranjstvo akhira. Iz duniavške tiskopije pa, vod je tiskopava, kako nas Kuda, salijeću, onda ti samo gledaš ako se streti, ti što onda su negdje u, u malo no, logi svojoj, ništa, nemaš, ti što ne vidu. Dok ne dođeš na ovaj i te smrću mi se ozlobađamo iz tega i onda živi šlobodno. Zato ću vijernicu, kako bi što kaželi, salam, spustimo ga u dva metra, da s geometra vidite koliko je skopalo, malo ono. Kad bude, je djenaza, pogledaj, dje, dje, dje, strpa, ti nekako, to je malo. Ali vijerni, kaže je poslanik, ali salam, ti ga spustimo go, odemo od njega, taban ono والله biš kolega u blizga kad pogleda vidi sve do oko njegovog pogleda koliko je širina mora u kabri ti vidiš mali kabr a onaj koji je ćati neke kabro ogromne neke koliko ova džanić stari da on osjeća kako mu je pjesno i kako mu kažu al toliko stišče da ona zemlja da osjeća da mu kus kost prospera tak ti neke skobe ali vjeruj su slabe te kada umrnete Zumijete? E, to je razlika i onoga koja je insan, koja zna šta je Allah, zna kao mojeg usklada. Zumijete? Odnosno na ova koja ne znaje, kao život prođe. I sada naravno, vi ste rečili, pa, naš život, teško je izdurati. A, ma, ljudi moji, ovo ovaj je život, ovo ništa odnosno na ova i svijet. ništa Ono što mi dušnjaci rekli, ovo je šeda prema ovom svijepštama. Što je šeda? ويموريا وهو صوته بصيقه قال الله تعالى وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيمان لو كانوا يعلمون الله هو اسميه هي مش تدغوا لغو ايكراي جابا ايكراي جابا بس بالنسبه لنا اسميه وان الدار الاخره هي الحيمان وانا اسويه كيف تجوت الله لو كانوا يعلمون Kada bi to oni znali? Kada bi to ljudi znali šta je onaj svijer, a šta je ovaj svijer? Oni bi smakli ovo šeglom. I neko ti nešto učini samo osmije napraviti. Šegl je ovo ljudi mojih. Šta kada je poslanika ljuslama? illa mitlu ma jeđalu hađu kum izbalu fi lijanmi. Fe lijanur bima jeđi. Kada je poslanika nisko da bideš da imamo svome, Sahihu kaže dunjavu po odnosu na ahiret je kao kada neko od vas pokazuje ali se vam prst, ovaj, kaže prst desne ruke, kada umoči ovaj prst, kaže u more i izvuče iz mora taj prst. Pa ono što mu ostane na prstu, e, to je dunjavu. A ono u more, ja ne. A, ono u more. Umočiš, u čašu, sve u času, u lončic, malo tečnosti vode, umošte malo prstom, pa ga izvustite. Pa jste vidjeti, samo Jedna kao bija, ako ti gdje biste eto zašto mi, Boma, ubijamo druge, eto zašto mi mrzimo druge, eto zašto mi drugima zavidimo. Boga ne vijetri i kara, kada je doma mokre, nama mokru prstu. Halo, moja račilka na treba da osnovimo nasutra, uživam u njemu, u džetljetu koji je prostran koliko Ovala ne kao Crna Gora, ne kao Srbija, ne kao Bosna, ne i Amerika. Šta kaže, Allah želiš, a nekoslanika li smo o brojnim aricima, krenite kađe ka džennetu. Ko je džennetu, kako džennetu? Ardu Koji je prostran koliko nebesa i zemene. Nebesa i džennetu. O oh, džennetu. Krenite I sad imaš tu širinu? Mi se sve na dvije-tri kapi. Vidjeti, zbog toga je očisto se vode, zbog toga ljude ganeju, špalju, bijaju, vješaju. Zbog toga, zbog čega te dvije-tri I čovjek misli, kad li će on to završiti? A vidiš, da pođe na svrtu. Kogod bude, i koliko god bude živio, učinit se da mu je to bilo kratko. Još na ovom svijetu. I neće niko lako da umire onako od svega. A na sudnjem dan ćemo tek vidjeti kako je to promuljalo. Kad nas Allah bude pitao, kao kaže u Kur'an i Kerimu, koliko ste ostali na dunjavu? Vjerujte, ljudi moji, neće niko od vas reći ja sam rođen prije, bio nema 50 godina, 55 godina, 60, 70 godina. Ja sam živio u ta sličinje. Niko od vas neće reći. Evo šta ćemo svi reći, i mi, i vi, i svako drugi, i ko je vijednik i ko nije vijedik. i ko je ubijao i ko je nije ubijal. i ko je fin i ko fin. i ko je bijel i je crno. Svi će reći jedna, kada Allah samoprije sav svijet, i vijednike i nevijednike i ti kaže, ker ne bici tom, niko ste postavili. na dunjalu, mi ćemo svijet u da će biti najveć u govoru svijetu, da će pa nekog korona zabele se, pa uče nebu i ladio, neku pjesmu, vidjeli ste, ali tamo će biti onaj hor. Svi ljudi koji su prošli, to su milijarde, milijarde ljudi koji su prošli živjeli, i svi će u horu reći, le bisna jaume, e ubada Ostali smo dan ili dio dana. Dan, dan ili dio dana. <laughs> Niko neće vis tri dana da živio. Tjel, tjel, tjel. Pa izplatil se onda biti budala na vam svijet. Izplatil biti hajman na vam svijet. Izplatil biti onaj samo koji jedni na vam svijet. Izplatil biti samo koji ty na vam svijet. Iztva. Ta si izplatil. Šta on biti? Allaha u bojni. Biti biedni. Onaj bih kaže, ašhedu wa Rasuluhu. Hrani se sve otvarili. Ko niekto da s vjezdama nuje, dovolj vjeri doku Vidjeli se, znači, ono je postalo svijesta. Nema. Nema, onda ništa drugo, razumijete. I zemljotres, Medijinu, počeo da drma zemljotres. Znate šta je zemljotres? Koja to sila? A Omer je ništa. Nema, tako da neko vi djeli gledajte, gdje se sakr kakav, razumijete, otvor da se sakrije, on fila svoj bić uzme i samo udari po zemlji i kaže pif bismilila. Pif bismilila. Da li imu ima Allah? I zemlja tresta. Da, stada. I nije što je Allahova moć koja se daje kroz njima ljudima? Allah, poštuj kad si u lijepo, kad si urahatno. Uđiš vidjeti kad ti budeš problemni. Zato je dobro... I ja jedan što je u gledama, Allah se obrata u te gdove je zikra, ibadeta, namaza, priznavanja, ono što treba Allahu za šarab. A onda kad se te samo reci jara, vidiš. Oni momci koji su mili dobri, da su stavili tamo od nevremena u pećinu, i onda ih poklopio ono kako se navodi u Uslimu i brojnih hodijskih zbirkama, poklopio na stijene, ne mogu izaći. Ona je samo dođa i kada je araba. Ako sam ja uradio na tebe ovo jedno dijelo, gospodin, jedno dijelo koji zna da je ne... iskriko radio. Ja rekao, ako sam ja to uradio, daja još da odmah stijene. Ona je kada, ja rekao, ako sam ja uradio ovo na tebe, a prudio sam da ja rekao, daj vam to, Allah odmah još drugog trećini. I ono trećin je rekao, Allah, sto stijene u koni. Nije bilo banjena kada im razpone taj pul stijena ila tona velika. Ali su imali bagene u svojim srcima. To je nekako. Oni mislijeli da je snaga u oruđima nijedla. Da imamo Omer na da svijetu danas jednoj. Ne bi trebali uopće imati protiv neke rakijetne sisteme, ne bi trebali imati protivavionsku odradu. Samo Omer da kaže spada ljena loha i imala avion ima da odnos leti ka zemlji doma. On naravno budemo Mi imamo ove ovaj neke hanife, neke džanife, odnosno hudije, što ćete pokojiti. Gutovo žene u viski smenjake, vidjeli ste. Svi hudijemo, bojimo se sve, nekoga drugog. Znati, obav nije bojio nikogo, smo Allah. Ovaj kaže, evo, dajemo sve, samo ostaviti vjeru, ovaj Mi smo došli da izvodimo čovjeka iz obožavanja ljubova, obožavanje Allahu jednog jednog jednog. Mi smo došli da izvedemo ljude iz tog tjesnaca dunjančkog a hirajsko postavljeno, i mi smo došli tako, da ljude u tom smislu spazuju, a ne da ih stavimo u taj prekret koji su Mi smo došli da iz ovog dojavika uvacimo unošće, njepot i dobro. I kad bi tako shvatili, onda bi nam život lakše prošao. I ovo sam htio da kažem. Meni se često obraćaju ljudi i kao li, šta je ovo? Pa vidiš ti, pa sve namuslimane u drnu. A na koga će, mam? Na, na koga će, mam? Ne mogu ovi, Bona, ono na ova sugrana, hafif, ne mogu podnijeti. Oni da imaju ove probleme, oni mi čuču do sadu. Čiji ovi drugi koji mi, nisu muslimani? Daje vama, mi, ta, ne vidim. Ko može podnijeti, pa jedinom, musliman. A zašto podnose? Pa zato što će Allah vam A Allah daje iskušenje onima koje voli. Jer, on daje jednom mamom, vidite, Daniel bio danas, ja mnogo prispomenut. Znači teži, samo dan u dio dana, a onda dobijaš prostransku širinu, vječnost, nema umiranja više. Jer tamo u Novom svijetu nema umiranja, od toga je. Smrt ima samo ovdje. I ono kada mi dženaže, koje se... nema ište. Tamo kad nas nadob trubio ono, iz trafila, kad se puno, kad se proživimo, više nema smrti. Jer kaže poslanika li po se vama, u doslovu Buhari muslim svojih sahihima, kaže poslanika li se vama, Doveš će se jedan crni, dobro odgojeni ovan i postaviće se na lokaciju, destinaciji između dženneta i džennama. I naredit će se za koliko toga ovna i on će biti preklaniti. A onda će vignuti telav, ovo je smrt, ona je preklana, više smrti nema. A onda će tela se okrenuti prvo staronicima dženneta i reći je, o staronici uživajte više smrti nema. A onda će okrenuti prva stranom licima i reći ovo stranom lici džehemljama stradajte. Više smrti nema. će vječno straditi ako nisu bili vjernici. Vječno. Ne umiranje Vidite? I zato mi ne smijemo propustiti ovaj svijet da ne budemo svjesni šta treba da radimo. Šta treba Hajde ti moraš da se počuvaš kao vijetu, jer ja kažem, bolje svi ljudi, i u Bosni, i u Palestini, i u Čečeni, nego oni u Saudijku, jer znate, dobro, na sudnjem danu, jer lakše je se očuvati u iskušenjima, nego u ovim, ovim lošim iskušenjima, nego onim teškim iskušenjima. Dok je bilo omosnih granata, bilo je džermata, Kada je bilo ovo, najgušće vidite. I onaj koji puno ne vjeruje, kako, vidi će ja e, da vidi ne, ovo nije ove pomoći. I onda, pače se budi, vraćali, patite, onaj na temu, pače su, onaj, vraćali se svojoj vjeri, zato što su bili u tiškim sušenju. A danas je daleko teže sa čuvacim, onim koji u babadanju, razumijete, kada on ima lačnije koliko hoćeš, kada on para koliko hoćeš. I vidjeli ste, on prošlije pare, zašto? Oni u Emiratima, gledam jedne prilike, čitam tamo, oni su dali milijon i po funti, onaj funta je veća jedna nego sam evo, milijon i po funti jednom futboleru, Leverkula, samo da naselje na koje su oni napravili, one najbolje apartmane, najduksuznije, da nazovu po imenu tog futbolera iz Leverkula. Dali milijon i pesto tina higada funti. A onda dali mu jedan taj najbolji apartman koji košta milijon i pesstotina možda dva, tri, četiri miliona eura dali tom futboljeru što nosi ime, onaj, dažujete, to nasjedite. Nisu dali ime Haddad i Omer, Haddad i Ubeck, neko naše proprosti slame, ne budite dajiti. To je, su 3 miliona ovih funti Četiri, pet miliona eura. Koliko smo u ovom sjetotnije pomaći? I Boga mi zato treba uvako ugovarati. Jer sto te pare koje je Allah dao u naftu, nije njegov baba tu naftu proizveo, oni ti je stvorio. Nego je Allah dao tu naftu da ona teče, a ti si bio dužna samo da uzmijes da proizvedeš i da drugima daješ pomažeš. A ne da daješ u te bespostnice koje mi je ove ljudi nobuljnke. Sada često čitam. Ili za onu jel, novogodišnju što su Od zlata je napravljeno listo u Emiratima 11 miliona dolara na poštavu. Jelka. Rožićina jelka, razumijete, novogodišnja. Zamisli dok ljudi idu, da bi se nekom odborili. Zato je kao, uvrlo bitno znak, odakas. Kod ideš? Ićeš na koji skonče. Ispugan treba za sve gledat kak će Olao dati Kako? Kako će dati Hoćeš li moći odgovoriti na ovo što ti pita? Pa treba sutra na onome svijetu koji vječan ljudi moji. Dakle, ono zato je na onome svijetu. I zato dođi ovdje meni, šta je ono sve nami sviđanje? Ja kada, je zato što Allah voli muslimani, znači Allah voli vijednike. I to Allah tako dao. Vidjeno mi je to mijenjati. Vidjeli se da mene Allah voli muslimani. Tamo drugi svi crknu. To Allah tako uvrijedio. I smo mi krivi za to. Nismo. A zato smo mi podosta pa, fasove. Ah babo, na ovo svijetu. Sa It, Sad smo Evo ide. I ti nesmo. Sve bilo na svijetu. Ali, kada poslušaš poslanikov, alaih salam, hadisu, odma se smiri, pa nema veze nekde udaraš, šutira, ulomi, šuti udara. i se branju govoriš, on tebe dovolj ti njega, maj, tebe pršu šuti, udaraš, še da te se, čuvaj, razumiješ? Ali neka ćeš ti fasovat tukat, tukat ćeš tukat svi naklatne za svi stranak na našoj mišljima, i to je normalno. I sad, ali peste šta, poslanika ili složeća, kakva je filozofija i slavu u tom pogledu. I onda kad človješ to da onda, onda se ne boji da će proći probleme, da će imati radne dijelene, da će imati nekdje koji reći moći riješiti. Ali on zna gdje ide, on je pesel. Razumijete, to je ono isto kod ti kad znaš da imaš babu, živog i mati. I onda ti, znaš babo, ćete financirati, imaš ti probleme, nikad ti ti, ti si, ono raspretno, sada te driga, onaj što u džepi sad ne imaš jedan dinar, onođe, znaš babo čeka, mama je štuku napravila, tu, tu je nešto onaj dobro od mesa, pa onda ima još na kraju baklava, pa ima još ono ko ti voliš od slatka, ti ti vidiješ džepaš, to te nisi još kuć sigur, umoran ti, ali pazite, imaš natje da će sad otku će lije pojesiti, fino sjeti, pa lije pojesti, pa uživati, a onda se trepeneš dalje, a ja, I onda znaš kakva je osjećaj, kad znaš da ćeš dobiti, kad znaš da imaš, kad znaš gdje idis, tako vjerim. On zna kome on zna gdje sam putio. Zumijete, nije kao on je uvezvan, on ne zna niti šta on ne zna šta su traditi. Oni što se okolo, ono ušte, vidim se da najedilo svak svijeta, 30, 20, 20, Šta sam gledan, je panci neki, one, pravili one radne crci sobice, tamo malo hrane, malo sokova, malo ono da preživi od bitne 2 dana dađe, pa dobi pomir, on će Oni mislili, tako <tost> se smak vijeta reći. Zavijete, oni tamo selo, on u Turskoj nepo selo, oni u Francuskoj, 30.000 uvijek došla, u selo se za kuća, 30.000 uvijek došla, da tu, ja tu kao bujava, neće ni smaka svijeta. Oni mislili, budu se sa sakat negdje od, od maka svijeta, zavijete. E tako je ovdje, onaj, vijednik je uvijek Ono je zna, djece, sutra, bilo što dano budi. Ako ga nekog udari, on ima za to narod. Ako je napravdje Boga udar. Razumijete? Ako ga neko ubije, on odeš kao šehir. Ovo nismo mogli, kad je da ima šehir. Ako on pobijedi, on ima narod koog Azija. I će ga ovam mi je što ovo da Azija. Razumijete? Ne, nekrati nekrati mi jedino učestvujemo graću u sportu, a nikad ne gobijemo. Mi kad pobijedimo, mi smo pobijedili. Mika kad merišem, ona odigravao, mi smo po vjeru. Mi kad neskog ima, mi smo po vjeru. Hajde, mi jednom sportu toga. Imao niko tko ga to. Sad kaže poslanika lislama. Ađebelni Ađebelni Ađebelni Ađebelni kaži poslanika lislama, divim se vjerniku, pastri. Ađebelni. To je kad se neko zadivi nekome. Poslanika lislama se divi vjerniku. Zamislite sad, kad neko od opštih ljudi dođe i kaže, Ja to ponosan toga, sta se šta se uradam. Obisku čovjek kaže, a šta misliš kad ti poslanika li sebi kaže? Kaže, divim se vjetim. Hu Jer njegova svaka stvar, svaki protest hajde. He. Samo kod vijenika. Zapomne, da ću mene raditi ko vijenici. Ima kod mene, nema glava, mora biti dignuta. Zrednička džemlje A, ako je obrolat na Kajhennamu, jer u Kajhennam će mi pasno 17.000 godina, pokađali se. Toliko je dugo kod i dole se ide. A muslima ne smije da se oholi, ali mora da pokaže da on streni ka nebesinu. Jer sva djela idu na nebesinu. nema obalat pogled. Razumije, razumije šta se desi? Ađe belemir u Mugmini, slani beley salam, se divi vjernikom jer svakom njegovu, djela njegovu kvotez je khajb. In asabatuhu sarra'u šakere, fkane khajdan da. Ako ga Allah obaspeh, nekim finim istarima, davodatima, ono Allahu zahvali, pa mude dobri. I dobio je khajb neki, i opet Allaho zahvali, i Allaho opet nagrabe, gledite. A in asabatuhu darra'u, sabere, fkane Ako ga Allah obaspeh, neki, skoši Ne srećemo, ne da ćemo, sabere, ono sad uvi. Strpi se i kazi, ja, ovo će proći, gdje se I I on je tamo, kao što še i najbolje, tako I on me je Allah ne Tako da, imam je srpio, jer kad kazi sam od dva dijela. Jedan je šuk, drugi je srpio. Ako imaš nešto što je li jedno zahvali Allahom za srpio, da je zidene pašće Allaho što Allah ti dao želju u te firu Nemoj govoriti njima što ješ ti lijepa, ješ ti u tebe mama i sinje, poloče, pa nekako što pati na mamu. Pa pusti to, u reći jarbi, tedi hladra, smivaku, trahimu, kola, davaj začenikama, kerimu, fatimu, zarisi, kako ti imeš, ali kona. A vladu za allavi nekaj nekaj nekaj nekaj. Nijedljala što bi Allah da se odružila, svoje lice održila. Pa kada šli vedak nekaj uružila, svoje lice održila. On K'o je moračno kvala? K'o nam za kvala, skidaj se kvala. Hem ona lijeva, hem ti tebi kada u kuće, k'o u ulici ali, hem ti fir, se sam sad. reći, Jarek, tebi hvala. On tebe treba uživati, sve očekan uđivati, na svojom kuću. Uđiva svojim autom, domarom, tjede, svojih, jem bih uvaliti. A ja sam kao i kupio, ne, Jarek, tebi hvala na ovom lijepom tjede, na ovom lijepom, pa sa prilom, na ovom Zaj, zaj, zaj, zaj... Ovo je, <šta> je... <gledajte> vladu, znam, kad te jednom zna, ovo je toče da... On je li doključan sutra voditi. Jer ova vodi kad je zavada. <kluh> I uživa, a ima što... A ako te sreti nešto loše, ne mojda kukati, vidi kako koji ima, vidio, ovaj radi, ne znači mojde ovo, šta je u radio, ja radi. Ti si ovo znao da mi iskriša? zato pogledajte. Ako ima lijepe crte liječa, treba se poligati. Treba da karli, ja radim, Hvala da... A neko, ako nijema crte lice, ima osnovu ima duši, ili ima ne znam, duho ovako, mike, ovako, onako, joj moj kukar, bila, jadu, koja ponjeće, morda troježa, bila, da si nije, sve mi ono je tamo, kod tebe ne ne bih, da da uga, da ti ne bih, neki u stranu kuta, ja ne bih. Ako da ugaši, ona kaže, još ne bih da me gleda, i uga bih samo na onom piju neka, hvala, strana, ona se hoće. I ti dođe I bolje, prošli mi onaj lijeta, onaj no, lijeta ima spasano. Koliko je guma sa jednom se zahvalilo. Ono ona ono pa za, ono ono je od ono do onaj, od ono do onaj, onaj div, ko s a zato što sve ne gledeo I ona radi, i ti mi će se da je to uplagodati. Pa pa, može ti ti kažem? Dakle, ti vrtaš šta je u ovom... Da, nego ti, ako si lijeta bale na oko, čuvaj. A pa ružan, nisi ružan, zato što si ružan Neko si je ulazatko stvarno i neći onaj. Onda kada pojede, vidi, razumije, toga si ti kada je bio rođena napiste na mostu. Samo ti jedna djevoj ka slavu. I rave ne bi u majmenima i ošto na daljane. Ti bi u odnosu na majmenu uvijek uđu dobro, ali kada bi je tada li u omi među raz bila brevi, možda da ni svi kaži žena djevoj. Ali ti kada li je smo među majmenima, lalavna, ono je moj djevoj. Ajde. Razumije, a joj si ti i taj kakrvi boli. Kad tako A zašto? Pa zato što ne imam poređenje. Kad kod poredim sam oprimo, ej, daleko smo mi i do tega. Rezumjeti. Ali to ljudi uvijek onom gledaju pa... I tako i ovdje. Zato poslanik Arisa kaže, ugledajte onoga koji je bolji od vas, koji je bogovijazni od vas. A kaže, ne možeš gledati onoga koji je u smislu Dunjavu, kada u njegu su treburu kromje gledaju. Pa imaš nešto, a pa ona ima bolje auto, ti reči, kako ovo je koši, a ovo je realni cikl. Mal Hvala na njega, nemoj vidimo na kuse, on volio na legavi i mercedesa, nemoj njega dovoliti. Nema kod ono, ko nijem biciklu dovoliti, nema ni biciklu, nema, nema, nema plati, nema ono, ti sam radiš kada ne radi, misine, žena, čijerka, sam ja radi. Allah ti da li svako dovolite, ti naka radiš, ima ljudi, nema nikoli ne radi. Uli gledaj oni koji su slaviji od tega materiju. U materijalno smislu, kaže poslanika, Islam treba gledat' na onih koji skromni od nas, slagnih, a u ovom, tuhom smislu, u ovom koji su hodili od nas. I zato gleda što je volio internetu. Ona je više planjava i štaki vakat u džaniji, e, onda Boga mi od fruce integratora. Jednak tada u našim klasičnim tijelima spominje da je bilo ljudi, šesteset godina, i ona kaže, nikad nisam zakasnio na istitahat nekdje za imam. Znači, kad imam Allah otvar, oni je odmah i on je odložen, odložen, odložen, odložen, odložen. 60 godina, ni na jedan pak. E, u njega treba se obvira. hajde vidimo koliko ćemo so mi za imam doći pravjeti one naše baktove. Hvalim. Pa da se tako ćemo utaviti, gledaš onaj koji kranje, le, kajde, ja, pa on je bolji, vidiš reka koji stalno tvanja, da kažemo, hajde, jako miša, razumijem. Gledamo oni ovo, ima kuću, veću i zato, pa isto ona slona voda što više piješ, da više gole razrede, sve više piti pa ono vodu volo popipaš litvju, još će pijen, pa uzme u slano, pa još više, jer još se srstilo. E tako je dunjavo, tako je šeitar programiruo naša čepneknjomafiju, onda ti čim uletiš u njega, samo gradiš još više i više. Ovo sam htio da kažem, je dakle, poslanika je sa vam rekao za ove ljude koji će imati taj izpušenja, koji su vijetnici, da će i Alba općestiti na sudnje da nijednog griha neće puniti sa svojom, mi smo svi griješnici, Allah je da nikom osim poslanika, koje Allah sačuvao prekom nada, kad niko drugi nije ustanio sačuvao griha. I to je I svi mi, kada vedali na to, da djela, ne bi sviđa za malo. Jer Allah nas ne stada uđenjeti zbog naših djela koje smo dobro radili, nego zbog fahra i svog rahmeta, da vidimo uđenjeti. Međutim vidite, vijeni kad u Dok ove iskušenja koje Allah dao, On mu te, te grije očiti. I zato nekad ljudi dođu i kažu, vidiš šta je ovdje? A nemoj čarjeće zbala. Pa vidiš da te Allah voli, vidiš da te daje iskušenje da te daje iskušenje Tvome narodu. Trpi se, trpi se za ovom momentu kada će biti vječnost. Trpi se samo pola dana, ne dana kad kada je tu Anikeri. Takar je poslanik Ali Islama, kako pronsi ima tirmisi u svojom hadijsku i oceani, koje dostaim, u svojome sunanim. Jeden hadijs, gdje poslanik Ali Islama lakukar pad gadao. Ma je mu'mini wal mu'minek fi nefsih, wal valedih, wal malihih, hatta jalka Allahe ta'ala, wal malihih hati'atun. Kaje poslanik Ali Islama, vjerni ka, mi Vjernika i vjernicu će satirati iskušenja u njihovim životima, u njihovoj djece. No, djeca nekad pogine, umre, nazada, pracuje, ima, ima tumor, ima ono, podlegnjenje, podlegnjenje. Videli ste kakva iskušenja svojima, s djecom i sa svojim životima? On mali i u njihovim vjenicom ima što je vjetak i Gdje su jeduti auto? Treba ti gdje 20,000 euro plati, ono je helac. Zanimljete tu, nestanje, uradi, što bude se baš, tako treba, najidlje, nevrijeme i što je, helac. Tu se prepoznaj mislima, a kada to stajte ušćenje koje postavi da vidio ti, ću što ja radim. Ovo je tvoje, ti mi dao da nije tebe, ja redim, više, tako mi nisi dao mozak, pa mi noge, ruke, ne mogu da voda, ne mogu tka, da derivat, ne mogu ništa pričat, vidio se drugi dođu kao ja sam to kupio. Ne, pa da ti dao biti kak te nije stigit, da, da si guru, je tako, i da nemaš snu. I da ti Allah nije dao da se odraju kurem, kada te onaj budalaka u tamtu ulici, volam, da se šegaju s tebom, kod arkih zarašta pa kupiti, ne mogo ni. Se papan, cede, se da da boj, pa tavio, I opiš ono sveki gupu pola, kama on Mercedes, zubiš? A zvaš se da kupio? Če Allah dao i doge, buke, pametan bio, mojno se radiofirmi, i zaradio, ono, Allah mu se zahvala. mi što muže ti Allah? Sama uzeo paniket. Koji to u konzili ljekara možete vratiti, pa me, ako je ja Allah Koji to mogao dostaviti, faraon o sebi, predsjednik ljekara, a da Allah ni uze o sebi? Nema ljekara koji da može sačuvati. Razumijete? Prema tome, e to je, i onda kaže poslanika Risala. Dakle, sakirat će vas iskušenja u vašim imecima, u vašim životima, u vašoj djeci, Sve do oto dok ne sretnete Allah, htta jelka Allahe ta'ala, wama alaihi khati'etun. Sve do oto na onaj svijet, <coughs> budete očišljeni od svih griha. Wama alaihi khati'etun. Nijeni doći, neće imati ni jednu, jedinu grihu. Koja je to čarvi čar. Koji je to uspjen? Krvili zemljski, Šampioni, ljudi moji, šta je vam? Kakvi ovi, Kakvi ovi bogate zemlje. To puno grija. Treba biti što je jedan iz dana. A ti dolaziš i nijedno jedino grija. Vidješ te lepote na ovom svijetu. Pravi. Za vijednik. Zato imamo običaj, običaj kazati bolje minuta živi kao vijednik nego 500 godina, kao hajma. Jer tamo ćeš onda vješati. Želim. A, o, a nas a ova častija vidite. Stava neke iskušenje. A jedan neko iskušenje. A to je znak da nas voli. To je znak da nas voli. Ođe da nas očisti od svih dvija koja smo imali. I nekada naši dođu tamo vidite srebranče stavo, potiče. I treba, I, naravno, da ne bi nas tolalo dešavljeno. I mora Bog o tome govoriti. Hale mislim da znaju ljudi šta će na sud sud sutra biti na suđenju da oni koji su bili normalno djelići, film i nisu dobni ničem. Oni će na suđenju da budu u đevelski periloj oni koji su njih ubijali, u đelači biti u najdonjim, ona je tako satovima sobima đevjeljne, maj đevjeljske vatre. I da znaju ovi koji su ubijali oni iz Trebinje. Oni bi se kajali toliko da bi toliko plakali da da vi bosnjaci morale praviti fabrike i sve svoju djecu i rodbinu za posjeti u fabrikama paloma, maranica, da dodajemo samo onim gubicama, da oni nešao suze. Da oni znaju koliko će tamo ispašniti, koliko će tamo plakat. Ali ne znaju, ne zna čovjek dok ne dođe samo gdje treba. Teći ovo da vidimo, onda ćemo se kajati. A onda kasno i kasno vraćamo na radu. Nijemo onda povratka nazad. Zato je bitno sad, da dok smo još ovdje živi, dok sad možemo nešto da uradimo, a sad uradimo, I zato ne bojete se ni onoga što dolazi, ni onoga što prolazi, ne bojete se ni smaka svijeta, jer na vjernicima neće ni smak svijeta, da znate dolazi. Evo, baš sam ja u posljednju knjigu naslovio, evo smak svijeta dolazi. To je zbirka Hadisa oko 350. rodoostanih, dakle autentičnih, progrednih Hadisa koji govori o prednacima smaka svijeta. I tu je navedeno, razumijete, to sam tijel prije 12. Uh, 3, 21. decembra, 2012. godine, ali to zbog grana, ali se mogo da stignem, ali svejedno, u svakom dobu je ona aktualna, kod čega? Zato što ljudi, i brojni muslimali su bili vrtali da neće smak svijeta. Pa neće, na vjernicima smak svijeta se neće destiti nadređenom. A to je najtežiji kosmički mamerat koji postoji. Jer što kažel je poslanika, ali i sa vama. Platite novu illala, širarim, nasim. Samo će na nejgorijim stvorenjima na svijetu se desiti smak svijeta. Znači, na vjetnicima, ateistima i demoralnim griješnicima. Neće na vjetnicima. Je poslanika, ali samo kad tumači, kako se to desni kaže, da će zapuhati jedan eh, povjetara, nije vjetar, jer vjetra, kad naleti vjetar, mi se boji da neće biti nevrin na tom poku, kuću i bilniku kroku. Pa su vjetni. Nego povjetara znači na plavni vjetrić, koji te malo osvježava kada iđe kore tebe. Ono, kažel Isalam, vjetar kao svila. Kad te dodirne u lice, osjetiš te pot. Jer kada je ružano je materijal, kada te dodirne, zakačite. A kada svila, vidite, ona samo fino, fino po lici, kad ti je ima dragi vlak i osjetar kada svila kore tebe. E, takav te, kažel Isalam, kod vjetar biti onaj predsmak, sami smak svijeta, i onda će Allah zrašava u dati taj povjetarast koji će od pravca Jervena ka svim destinacijama na svijetu. I ona su dobro. I preko Crne gorije prijeće svi naravno zemalja i ona će doći do svakog vjernica. Kako bude ta svila ilazila, ona osjeti blagost, tako će mu duša ilaziti. I ona će svim vjernicima u istom momentu pokratiti duše u zemlju. A ostaće samo nevjernici i najopasnija vrsta i zanad koji su griješnici koji su raditi nešto ono e na njima se izvršiti svak svijeta. No tome, vidite, s e to je objed poslanika, da sam ne nagrije da će biti počašten, da ćeš biti izdvojeno, da ćeš te abona nagratiti i ima to nećeš osjeti taj najgoriji čin, kada objeviš uđetom, kada taj nemovi, gotovo umriješ od straha. Mislim, to neće ne živjeti. A Ali zato mi je duživljeno ove, vidite, razne, neugodnosti, ali zato te adaj prikren ti grije zato, sutra nećeš onaj doživjeti smak svijeta na svojoj koži, kad onima bude najteže, tičeš da ostaneš i ostaneš. To je bilo bitno, braćima, draga. A poslije ono, sallallahu već, alo vallahu akibatu, ljubut A krajnji slušetak i krajnji rezultat, onaj najbolji rezultat je ljubut da one koji se Allah boje, oni koji su oni koji su Zato ja moja draga recene se. Jedino se ispati bit Boga bojaca. Jedino se ispati bit Ništa drugo se ispati. Sve drugo je živa propast, to je se tek na sudnjem dan. Jedna kada čovjek neće podjerati veće šta je došao nama, govori, vazi, može govoriti šta hoće, ali Bog vam vidište na sudnjem dan. Jer ovo što govorim, govorim. Sve na temelju ajeta i hadisa ne govorim, a i svoje glava je, jer nisam ja to za I sve što govorim je na temelju ridozbenja hadisa, ja ne bom nikad citirati hadijsko njiv ridozbenje. O tome, ovo što govorim, govorim samo na temelju tome. To je to iskustvo koje se skupio od četvdeset godina. Četvdeset trećeg godina sam nakrenuo prvi rad, gazi osnovno bresi gresio i o toga intenzivno se bavio vjero i gledam do sebe spasim, pamutam, ako mogu i koga drugoga. Razumijete? Prima ja tada znači, ne govorim to onako iz neke filozofije, kao što mnogi govorim. Govorim to na temelju neke teorije. Ovo su stvari koje su jasne, koje su kristalno čiste, za koje Allah su rešavljuju, jasno pokazuju i tvrđenje. to ćete vidjeti uskoro. Zato je Poslanik, ali islama vidite, objašnjavao i najavio sve stvari. Mi smo on do sada, ako pogledate, Brojni te njegove djelave i pričanja imali u našem životu i u čitatom svijetu. A bili smo uskoro su deseti, to zano dobro pratite. Odovima koji će još duže, nadamo se boravite na ovom svijetu, pratite pa ćete vidjeti uskoro i ovo završiti sa ovim hadisom koji citirate na kraju Je poslanik samo dva ho, ali u samom kaže u hadisom obiležimam Tirmizi koji je također mnogo ostao a u kome se kaže je kunu fi akhir hadi qimati asfun wa masfun wa Kaže poslanik, ali i salam, se na kraju moda umjeta, to u generacijama koje dolaze poslije mene, a to je već u nekim generacijama bilo dešavano, kao što je protvaranje ljudskih likova, likove životinje kod Venusa Ima, kao što je bilo onaj kamenje koje se učivalo na one homoseksualce u Rime, luta, ali ali kaže poslanik, ali salam, tri stvari će biti posebno nepoznatljive, i oni se destinu na zadnjim generacijama ovoga svijeta koji će doći iza mene, a to su izobličavanje ljudskih likova o likove životinja. Pa će čovjek koji legne najveće sa ženom, zajedno legnu, ona uvijek se provodi vidi majmuna ili svinju sa sobom. Jer se protvorti u majmuna ili svinju. To su dva malo nezgodnija hajlana, kao što znate, Odpred maca je ljepša puno preto svinje, nego će biti no. biti u i u majdu na pretvorenih. A onaj traže u drugom mjestu, mnogo što spomenuo, da će se karne i ljudima na glavu. Kao vlina ruta alaih salam, za onih homosocialci, videli parade ponosa. homosocialci, oni se ponose time što izazivaju Allah mu stranu. Jedna znači će Allah dati da će... Še... Kamen je padati na njih, kao od problema kut, ali i salama, jer to je bila glina koju Allah tvrnuo i na slošnom tom komadu glinije koja je se protvorila u kamen, pisalo ime i prezmiju dotičnog homoseksualca. Ovdje neće samo homoseksualca, oni radi, koji podravaju homoseksualca, koji im to rade po svijetu danas. I danas nema te filma, gotovo, o legodu koji se snime, a da nema homoseksualizma u njemu. Jer to sad je trend, sad je ono što bi rekli cool, bit. Ono se ču, to nije normalno biti normalno čuš, nego bit budala, biti nastravi, biti. Olo, razumijete, to je sad žena u novome svijetu. Pa će Allah dati, vidiš, kad počnu padati, ja nam vidim, samo malo sve, <kli> kad ne damo, on neki to malo pukao, malo palo, radio se, šta je uništio, prozora, kuća, tamo malo, Rusi se bili stretali, da li hrti je doma, samo Allah posla malo. Šta misli kad posni kamenje s neba udena, umjesto kiše i snijega, kad počne uglade, Tuhan. Tap, I samo vidiš, ona se, su, se izvrnula, iza njega ona je simpatizija, ona je proglasala za to, da je to sasvim normalna stvar, razumijete? I onda će tako, ona je uskoro sadrživjeti i ima propadanje u zemlju. To je bilo u mnogim zemljama i ranije, ali to je se rijetno mešalo. Sad će se učestati, vidjet ćete. Evo imate već u Hrvatskoj, pešest takvih propadanja je bilo. Jedan mladin sjedio na krevetu i totinjak metara u zemlju propovi krevet i on poginu. Kod Baljevuke, gledamo, kratak, tri metra, široki je opće od 35 razlika. To ne možemo govoriti, ali ovo ima negdje trusko područje, negdje potkopale vode, ali imaš tu abo abo i vode, nisu potkopale vode, samo nešto nešto. Pa li se ona, kad toliko jaš ne vam kažem, je dešavati čitavim područjima. Čitavima nasirajim područjima, po krajinu. Dešavat će se, familijima čitavim, dešavat će se jednu osobu. Ovo propadne u To je jedna od prednaka svih ga dana pita jednog sada, ja, Rasulallah, ja, Rasulallah, et, to veliku ufine sari hun, hoćemo mi straditi tako, kako ti najavniliš, a među nama dobri ljudi, ima dobri ljudi, prijedici, fini, pobožni. Postanik ali se kaže, naam, iza zaheren habesu. Da, ako se pojavi habes, habes je nastranost, habes je, nema rada, habes je, ahak, povede, razlita. I kod muslimana, i kod nemuslimana. I šta će očekivati ovo, nemojte se iznenati, zato kadem čovjek treba da zna, jer je poslanika, sve ne javio. I to se znao, nije znao ništa ko nimi, ko bišli čovjek ko nimi, ali Allahovo znanje je njenu znalo. Dakle, nadatkućem da on reka ono, i ovo, s toga se doslo desilo, stotine su ovi, vidite, prednaka ispunjene, realizirane. I zato mi, mislim, ali moramo biti ponosni. Nije ono nekakav vizionar koji nam je govorio, pa smuljuo. Pa oni razumijete, tamo koji nešto predujije, bar ne razumijete. Nego, ali i samo što je rekao, sve se obestivuju. Ništa nije izminjeno. Pogledajte no? ovo. što je rekao, da se obestivuju. imate hidene stvari koje se obestivuju. Evo, i ovo je najarno, da na znate, će gledo ono brzo to početi. Najarno tam, kao što znate, zemljete iz koje su Znam i ostalo, zatim suše, za popale, vidio se dole, čitave gradove nosio popale. Australija, po nju kojoj je bila popale, glavni grad, onaj kribek, onaj pokrajenje čitave države je gotov je bio uništen. Glavni grad u da je narod počelo s bježiti i seljavati. To je bilo, onaj, razumijete, popale. Ama tu to, to je ono što je Abla dao kao posebnu kataklizmu koja će nastaviti kad se pojavimo ovakve ove nemonalne scene koje mi imamo danas na ovom I zato muslima nam zna, dakle, čim se pojel da će biti to i jasno vidi i prepoznaje te znakove, zna da dolazi, odgoj dolazi, zna da mu je tješče da idrži, ali treba da se čumar strži i naš jedino što može čuvati. Vjerovao pala i naše jedinstvo. To je znak džemata. Kada ti dolazi džemata, nećeš ovako skrijeniti tamo. A to ne može biti pijanica, onaj notvorni ko dolazi u džemata. Jer ti do, budeš dok budeš nakomodni, ne moriš što dok je poput palo, odi kada se otvrduš A hoćeš da, da čuvaš to je na malo. I zato je najbolji mehanizac za čuvanje, naš jeste naš džanar. I recimo sad, vas pješko bili u džaniju, idete tamo, neka pjevajka pjevajka u ovom trši, ti bi kroz pa pola tebe zanese. Ima glas, ima sve mašo na ovom i idem reš, tako, sada ti morali uletio, ne mirite niko i ti bi malo u tu mehaniju proletio. Alka ide vas ti bi krenuli i kao, pa smo bili Pa trebamo opet pisaćama, a ja si u društvu. ti zbog si malo i tamo te čuvaj, jedno, dvato, tri put, kasnije, kada ja na njemu, sam se dođe. E, zato za nas dobri ovdje džemat, zato smo dobri naši skupajni, kada budemo, zato da budemo našim skupajno i na taj način prinesemo da sebe očuvamo u ovom vremenu koji je stvarno turbulentno i što je rečeno u jednog na Havisća, da će dođi vrijeme da se mi pametan čovjek neće od stanu. To je upravo ovo vrijeme. Kada je prvo tijesko u srci, ti ne znaš, vidjeli ste koga ubija u slavskom je li to prave do nije, ko je upravo u nije, prvo je tijesko u srci, vidjeli ste, razlučiti tako da, da kada te ne znaš više, kako da nastupiš. I e jedini znaš čula, dakle, naša vjera, i zato ja sam vam rekao onaj, kao što znate, Elibaditu filhebži kehiđetileje i badet u vrijeme herdža, u vrijeme ti ubista u vrijeme ti tipnjuta danas imamo u svijetu, i badet u tom vremenu je kao hijdža prema mene, znači kao da ideš čene, kao da meni pišeš. Tako ću se čuvati, kroz i badanje. I tako obraću moja daga, čuvajte džemat, čuvajte, stalno vaše opudranje po džematima koje naše namaze. Kroz naše džume, kroz naše bajdane, kroz evo naša druženja stana koja je trebala da prerastu ako punjenje naših baterije, jer ja čovjek ne može ovim vodati bez baterije, ne može ništa raditi, kastofoni, magnetofoni, bilo što drugo, bilo što je svet baterije, jao, to čini mi straši baterije, moraš mijenja, džabaj, ali gdje ćeš naput baterije, a ne možeš ne možeš zaprovo moraš u žanijima i onda se to fino ušte kraju, ti si odmah jači, videli ste, čim izaš na vada, kako se da rahatnije, gdje osjetiš, bateri nema na vada, nema bateri, odmah svak to zavede, onaj te povede, še je neđi, na koju je maher, on reko pa, već hiljade godina čovjeka zavodi, vama ti, 23 godine, misliš ti, imaš igunsku ustopan i bliz imaš kusu bagovi slavu od njega muljo od tamo, vidjeli ste pa i dženete morao da izađe kad ga je doveo vočke, tamo njega i havu i džava što je on imao kod havu i baklavu, hajta vi nao naj svi je, nema da ja nema Otoraj, no on ima iskustvo da nosi to iskustvo udavljeno. Šta, šta ćeš ti, sad nije se ti bovijen? To ćeš dobro. Jedino, kad ušte kaš ovu našu bateriju koju napomniš, onda, onda znaš da se ponašaš, moraš da negaj malo što to našao. To je vrlo, onda, kada malo tresliješ, ovako nemaš baterije. A to si, nema ti, nema ti spasa. Evo ja sam, kako vidim, počao do Nijacije, ja da je doletio. Pa ajde. Da, onda i ja cijelog kukog da obavim <laughs> da se. Kada pretjeramo našim govorima kroz Hvala nagrade, onaj, bilo mi je zadovoljstvo, stvarno, kak što je lijek poslušao zadovoljstvo mi je. Evo sam ranije bio nekad, ali 50-ta godina ovdje da na vazar, na ovom klimatu, da nam je bilo lijepo ovdje, evo i sad vidim ono lijepo ozarno, fina lica koja su finu paginu odslušala, pa molim Allah i naš govor i vaše slušanje da bude ako Bog da nam iznam onoga dana kada nam bude trebalo tih dijela, da svako naše djelo bude teško, pa i ovo naše učrašnje druženje koje bude bar nekoliko tona teško na onoj iznam Terezini i onaj najpreciznija vada koju je Oma dao i, Nadamo se da će nam bio ovo pomoć, jako Bog da i svi naši dolazi koji inače činite ovu lijepu džaniju. S kad je pogledat iznutra častke i sjetke i biti u njoj i zato a, prvo mi smo, vidite, kad obavljeli bađu, mi smo nekoj stisnili. Baš naprotiv, imamo evo, lijepe uslove, Allah je dao, ne moramo se da reći, imali džanije i arabije, imali neku džaniju koja bila memri koja je, nebo baš, evo, otvor, pina, čista, mandula, i hvala Bogu da je Allah dao da imamo prilike da možemo u ovakvom vatu kada sve, vidite, odvodnika, onaj kufru i neznanju, da mi stičemo znanja i da se družimo kojima Allaha Češanu, pa na treba zahvaliti, pa će nam Allah onda otvoriti nove vidike, nove horizonte koje neće joj moći ni sagradati, pa molim Alša da vas nagrani, evo, za baš ovo i tako večerašnje družnje zajedno sa mnom. Volim Oloha Čašanu da se smilije na naši umrli, koji su protelili sa dinovim, mamom na ovaj svijet. Volim Oloha Čašanu da, da sačuvam našu omladinu generaciju koje dolaze da živimo i umremo jedino kao u strani. Volim Oloha Čašanu da izdjeći naše bolesne i da sačuvam našu braću u svim dijelima svijeta koji imaju iskušenja sa onima koji ubijaju, koji prodaljaju. Da, ako Bog, da jednog dana svi budemo u istom staf Jedino, vallahu zarašanu, za tako padajući ničinje na flok da budemo ispredni pravi vjernici. Kul'u kao bi aza, wa sallahu alaihi wa lakum, wa sallallahu alaihi wa sallimina muhammedin, wa ala alihi wa sallimina i evo, samo se zahvalimo, kore zahvala vallahu zarašanu, zahvalimo na našim ovim organizatorima koji su organizirali, meni je čast, vrlo no, vidimo da možemo progovoriti i slavko zajedno našim imamima i evo, dnesko i koji su organizirali, koji su na neki način ložili, trud da, da vidimo i to je za nas, za me da prije svega dobitak je onaj svaki moj natup je osjećaj da ga za sebe na neki način podigao. Ono, ono, ono, Allah zna kako je, koji, koji, jel tako, nije tom došli, ali vrlo bitno da se mi sabiremo, da mi jedni drugimo se družimo i ne moramo nikad resno što da ovdje Dovoljno samo se Družimo da gledamo jedni druge i da govorimo da je Islama ispravlja. Jer Hasan od Basri nekada nije nikad ne govorio, makar je to. Hasan od Basri kaže gdje nam cijenjeni imamo brze predavanje. Hasan od Basri filo ustane svojom bradom sa svojim nurom i kaže Kur'an, Kur'an, braćaju s i zaplače. Plače i ne moraju da stoji plači plače, sjedne, sad džemat plače. I tako plaću puno sata, idu kući. Nikad bolji dresnici nima. Rozumije, kada ono ne mještio, gledamo lukarno, Kur'an, Islann, Karun, i šli uplak. I oto ti dresnici. Tam ono, ako opan, ono ne daje ciju. Kada mi mene pustim do jace, jer nemam ono ne Tako, ono bilo u kući. Jadko završilo ali mi za mehacima bastrije, a mi ste kajim ono izrušili nas i bastrije. E tako mi dođemo do togo, da vam objeći ubić pravi. što se staje, mene. Ali je ovo način, da mi dođemo. No to put, hvala bo. Pa prilike, inša Allah, pa evo koji su, ono je tako je organizirali, koji Allah nagradi, a namas vima, da da, nagradi za ono smo prijeli zajedno šeštvo, nekolu, kao bihaza, uvastavljeni, uvastavljeni, Hamedinovali, nesak i vreselama. Ja što sam zatrušio sam u vlasi. Poznamo, kod je je ovaj, tako mi še možete uvjetiti da krevo je malo to korumno Zatim, vrlo što sam vreselama treba nazvat, tako je pozdje, kakre to je vreselama i dažem, pedagog Muhammedu islama selamuraajte. Tuna je nije valja.